Рокотали, віддаляючись, луни. Далі, далі. А тоді подивився на фінку, що лишилася зовсім без набоїв. Узяв її за люфу. Без набоїв ти мені й зовсім не потрібна. І попер її геть від себе, туди, свідом за лунами. Повернувся і пішов ліворуч. Залишив слід кінного і пішого. І пішов своєю власною дорогою, без ніякого сліду. Скоро він опинився на краю лісу. За лісом починався луг, і там було ще досить видно. Той луг простилався перед Максимом, покритий де-неде рудими плямами очеретів, що тяглися ген-ген на кілометри. А за тими кілометрами, за тим лугом засніженим, був ваніло якесь селище, за ним далі були ще якісь селища, то там проходив той самий шлях, яким його Максима було ведено в колоні смертників на Білгород та Марівку, і по якому котилися великі орди всіх тих опогонених і неопогонених, озброєних і неозброєних, вільних і невільних істот. Тепер уже ті орди і усі ті, що його гнали, пройшли, але тим шляхом йому посуватися назад, однак, не можна було, бо той шлях тепер захряс, Іншими ордами, ще гіршими, Шлях поміж спаленими і зруйнованими селищами Тягся десь там ген понад лугом, по той бік. Отже, по цей бік був ліс, опанований ніччю, А по той бік селище і шлях, опанований ворогом, чужинцями, Що не знають, не розуміють, не хочуть розуміти нічого І не мають пощади. Посередині ж ворскла і луки, Мабуть, не опановані ще ніким. «Ба ні, хтось там є також, глянь». Придивившись, Максим побачив, як ген посеред лугу, по білій пелені снігу, посувались якісь чорні цятки. Одна, ще одна, потім дві, а ген-ген попереду знову одна. Вони посувалися в тім же напрямку, що й Максим. Напевно, такі ж самі бурлаки-втікачі». І, напевно, вони йдуть по льоду ворскли, бо чешуть шпарко, рухаються швидко. Максим хотів уже викочуватися з лісу і доганяти їх. Як раптом ті чорні рухливі цятки попадали, майже всі разом, потім схопилися, побігли і знову попадали. Тут до Максима докотилось рокотіння важких кулеметів. Вони били звідти, від великого селища, що був ваніло за лугом. Ген там, дідько його знає йде. Кулемети строчили навальну, і кулі з в'юканням копирсали сніг аж попід лісом або йшли рекошетом у гору. Максим став за деревом і виглядав за нього, помало здогадуючись, що то перед його очима відбувалося. За кулеметами кілька разів римнув міномет. Міни збурили сніг посеред лугу, а одна залетіла аж у ліс еге ні, не випадково, десь сюди так гатять. Це, напевно, стоїть у якомусь зв'язку з тією лісовою халупою повної зброї. А тяжкі кулемети, ті, мабуть, спеціально і пристріляно на цей луг і ліс. І миномети також. Тепер вони обстрілюють тих кілька цяток. А хто ж то ті цятки? Такі самі шукачі щастя, як і Максим? Шукачі щастя свободи? Чорні цятки надовго позападали у сніг. Потім почали знову схоплюватися і бігти. Бігли до лісу навскоси. Лише одна бігла вздовж лугу. Після такого попередження Максим вирішив не квапитися з лугом, а пішов краєчком лісу. Ішов, провалюючись глибоко в сніг, а тим часом вивчав ситуацію. Стрілянина також нагло замовкла, як і спалахнула. У всьому цьому Одно було цілком ясно для Максима — це ті, що ті, проти кого насправді були спрямовані ці постріли. Напевно, вже так далеко забігли за ці дні, що їх ніякі кулі вже не дожинуть. То вони покидали стільки зброї там, у лісовій халупі. Якщо ж хтось і лишився біля тієї зброї, то хіба лише одиниці, що десь глибоко зарилися у норах сховищ. П'ють для хоробрості самогонку і нікуди зовсім не ходять, принаймні в день. От хіба часом уночі десь вилазять, і то, мабуть, тільки для того, щоб потрошити беззбройних і безборонних людей. Кожен злочинець-убивця – це є останній боягуз, який ті он, що десь там із того боку стріляють по кількох цятках із мінометів та тяжких кулеметів. «Ні, даревно ти викинув фінку, треба було дочекатись до ранку, вночі вона ще б могла пригодитись, бо ще десь може доведеться дорого продавати своє життя». Максим вже хотів було вертатися, та тільки ж вертатися довелось би дуже далеко, бо ж не досить було взяти саму викинену недавно фінку, а треба було ще йти до складу зброї у лісовій хатці і набрати набою». Думаючи це, він тим часом ішов собі далі, не затримуючись уперед, попід лісом. Це була каторжна хідня. Потемки, прикований зором до лугу збоку і до темряви спереду, він не добачав ні ям, ні ровів, ні пеньків, збивав і без того вже побиті ноги, та, провалюючись у ровичі ями, розтягав і так уже порозтягувані жили. Але для нього важливим було побачити небезпеку заздалегідь, небезпеку не від ям, а від більш поважних речей. Нарешті споночіло зовсім. Сезі сутінки стали чорними. Але тепер ті чорноті ночі, що навалювались, уже зовсім на голову Максим зрадів. Цього разу він їй зрадів як визволенню. Він крото звернув із лісу і вийшов на луг. Уже ніяких селищ по той бік... Та ніякого взагалі того боку не було видно. Все облягла густа мла, що з'єднувала небо і землю. Лише ледь-ледь білів той сніг, що був найближче. Ступнувши сотню кроків, Максим оглянувся. Лісу вже теж не було видно. Максим ішов навскоси, брів по досить глибокому снігу. Сніг був мокрий, а під ним чавкотіла вода. Місцями в очаретах та комишах снігу було набито більше, а місцями навпаки був голий лід. Це по сагах, розливах та допливах ворскли. Максим усе перетинав і перетинав навскіз, добираючись до ворскли. Нарешті він спустився трохи вниз і відчув під собою лід. Пройшовши трохи ще в тим самим напрямку, наткнувся на високий берег, порослий лозою і віршняком. Ага, це ж є Ворскла. Тоді повернувся за течією трохи правіше і пішов по льоду. Місцями лід був покритий водою, але то не біда. Він вирішив іти Ворсклою всю ніч, без зупинок. Аж до того місця, де, як він пам'ятав це з мапи, Ворскла мала круто загнутися праворуч, роблячи величезну дугу біля села Р а тоді перетяти луг ліворуч навпростець і вийти в степ, та так само без зупинок і смалити далі, аж до кінця. Геть попрямій, попрямій, переступаючи через шляхи і дороги, через усе, що трапиться, навпростець, скільки вистачить сил. А сил у нього, він був певний, вистачить до самого дому, бо ж іншого виходу у нього нема, як немає вибору. Він або мусить йти без перерви і дійти, або ж, спасувавши і шукаючи хвилевих вигод чи уявного рятунку, загинути. Напевно і остаточно. Звичайно, у першому випадку теж можна загинути, але тут усе-таки був шанс. Шанс перемогти. Поставивши все це на карту і не шкодуючи сил, перемогти. Максим без вагання вибрав цей шанс. Для нього це вже не було змагання тіла, тіло його він відчував уже нічого не варте і не витримає, само по собі навіть і дужго подиху вітру. Це було змагання духа, змагання його волі і пекельної жаги життя. Від тіла тут вимагалося лише одного, якщо й умерти, то не лежачи, а в боротьбі, у змаганні, живучи і пламеніючи до останку». Вмерти так, як умирають комети, згоріти до краплі, до решти, лишивши по собі ще й вогненний слід. Вогнивити бодай якийсь час. А згоряючи, може на якійсь останній стадії свого згоряння ще й перемогти. І він так горів.